Лисичка-сестричка Украла собі лисичка-сестричка курочку. Та й біжить, біжить та й біжить. І стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонила, звичайно, та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Дай боже -доб... А Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти? Та то нічого, дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї і кажуть. Добре, ночую. ночую. Ну а де ж я свою курочку подіну, Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пірячку загрибла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько. Господарю на добрий день дала. Ой, а де ж це моя курочка? А під пічю. Я дивилась, там нема. Сіла та й плаче. <рес> Тільки й було добра, щоб курочка та й ту забрану. Віддай мені, хазяїна, тепер за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає, бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати Не можна, лисичко-сістричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти Та то дарма, я під лапкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую Люди й кажуть Ну, ну да, добре, ну, чую. А де я свою качечку подіну? Пустив хлів до да ягняць. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загрибла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько. хазяїм на добрий день дала, а тоді... А де моя качечка? Подивилась нема. От вона й каже хазяїну. Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже То, може, ягнята затоптали її. А лисичка? Та вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Нічого робити віддали. Взяла лисичка в мішок та ягня, та й пішла. Іде та йде, застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, Стала проситися на ніч. Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнувся, хапостиком та дай переночую. Добре, ночуй. А де я е, ягня своє подіну? Пустив за городу. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала та з'їла тетеля. Другого дня встала раненько, умилася біленько, хазяїну на добрий день дала та й питає. – А де моя ягня? – Далі сіла, та давай плакати й промовляти. – Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн їй каже. – Ото невістка гнала воли, то може й випустила. От вона й каже йому. – Ну як собі хочеш, хазяїне? А віддай мені невістку!» Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку у мішок. От іще вона не вийшла, та якось там на частинку одвихнулася з хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку і ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок, собакою, та й понесла, несе, та ще й приказує. За курочку – качечку, за качечку – ягнятко, а за ягнятко – невістку. Та як з тим мішком, а там собака… <гум> лисиця. А, капець листку. пособачилась. А ну глянь, я на тебе як кати є. Сіла, та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, собака звідти як вискочить. Вона навтіки. Собака за нею та далі ліс. от-от до жени. І таки добігла лисичка до нори. Заховалась, сидить вона в норі, а собака під норою. Не може влізти, а лисичка й давай питати ушей. Ушечки, мої любі, що ви думали, гадали, під від того проклятого хортища втікали? Те ми лисичко-сестричко думали, гадали, що б хорт не догнав. Спасибі ж вам, мої ушечки любі, я вам золоті сережки куплю. А тоді звертається до очей. Що ви, оченьки мої любі думали, гадали, як від того проклятого хортища тікали? Темре, лисичко-сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, Золота золотої кожушини не парла. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до них. А що ви, ніженки, мої любі, думали-гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те, на лисичка-сестричка думали-гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав золотої кожушини, не порвав. Ой, спасибі вам, мої ніженки! Я вам куплю червоненькі черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, ще думало-гадало, як від того проклятого хортища втікало? А хвіст розсердився, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже... Та я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту корошину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста, та й встромила його з нори. На тобі, хортище собачище хвоста, відкуси поки біле. А хорт як охопився, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А зайці ще тоді з хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятись. Вона їм і каже. Дарма, що без хвоста. Але я вмію хоровода скакати. Як? Я? Я? Я? Я? Я? Я? Я? Так. Е, треба тільки вам хвости позв'язувати. й ви навчитесь. Ну, зв'язуй, позв позв позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля, як гукне. Тікай! бо йдемо вовчайше. Зайці, як супонюють у всі сторони, так хвости побривали. З того часу Зайці бігають без хвоста, та й лисицю не жалують».